الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu muslimin dan muslimat Sedang jumaat sekalian hendaklah kita bertakwa kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benarnya dengan kita melaksanakan tuntutan syariat Islam yang telah difardhukan disyari'atkan ke atas kita dan juga dengan kita melaksanakan segala ibadah Mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah kita pada hari ini Adalah merupakan siri yang kedua dalam Rehlatul Khulud Di dalam siri Rehlah Abadi Pengembaraan seorang manusia ke alam akhirat Di dalam khutbah yang lepas kita telah bincang tentang apa itu persiapan Iaitulah bermula dengan taubat dan istighfar meninggalkan dosa-dosa yang lepas Dan kita juga diminta supaya berwasiat Dengan harta benda yang kita ada Serta tinggalkan segala kezaliman yang kita lakukan Sambungan kita pada hari ini Apabila kita mendengar sahabat kita, kawan kita, orang-orang yang kita kenali sakit ataupun orang yang tak kenal kita tahu dia sakit maka menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang muslim sebagaimana hadis yang telah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslimi khamsun Nabi mengatakan hak seorang Islam ke atas saudaranya seorang Islam yang lain lima perkara Radus Salam jawab salam wa'iyadatul maryud ziarah apabila kita tahu saudara kita seorang Islam sakit wa'tiba'ul janaiz mengiringi jenazah, melakukan salat ke atasnya dan pergi ke kubur saya Sehingga selesai kita kebominkannya. Wa ijabatul da'wah. Menerima jemputan majlis perkahwinan yang tidak ada kemungkaran dalamnya. Wa tashmirtul atis. Dan kita jawab apabila seorang itu bersin. Dia kata Alhamdulillah kita kena kata ya rahmukallah. Hadis ini telah diruayat oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila kita dengar orang sakit kita pergi dengan di atas nama ikhlas kerana Allah bukan di kerana orang ni orang besar, mudah-mudahan dia sedar, dia sihat nanti, banyak projek kita boleh atau pergi nak bermuka-muka je nak tunjuk muka kata orang ini ramai juga orang sekarang ni, bila nak pergi tengok orang sakit ke apa, nak gimana tu? tu tengok orang sakit, nak tunjuk muka apa benda tunjuk muka yang kita nak Hadis yang diriwayat oleh Sauban Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man ada mariidan lam yazal fi khurfatil aljannati hatta yarja Sesiapa yang menziarahi orang sakit sentiasalah orang itu berada di dalam bilik-bilik syurga sehingga dia balik ke rumahnya Itu diriwayat oleh Imam Muslim Dalam hadis yang lain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan Nabi saw bersabda: "Mamin muslimin yaudhu musliman rudduatan. Tidak ada seorang muslim yang menzahiri seorang muslim yang lain pada waktu pagi. Illa sallallahu alaihi sab'un hatta yumsi. Tujuh ribu malaikat akan bersolat berdoakan padanya mister istighfar Kepadanya sehingga petang." Begitulah sebaliknya, ziarah petang dido'a oleh malaikat sehingga ke pagi. Hadis ini riwayat oleh Imam al-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kita letak dalam kepala kita nak ziarah orang kerana Allah. Apa sebab? Sebabnya kita nak menyampaikan beberapa perkara yang perlu kita beri mengikut kemampuan masing-masing. Kalau orang yang orang ada ilmu, dia akan pergi memberi manfaat yang besar. Yang pertama kita boleh nasihat pada orang sakit di rumahnya atau di hospital supaya dia bertaubat kepada Allah. Dan sekiranya nampak sakit-sakitnya agak teruk, berat, kita beri satu khabar gembira kepada dia supaya dia bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu Jangan mati seorang kamu kecuali dalam keadaan kamu bersangka baik Allah Taala mengampunkan dosaku Allah Taala memaafkan kesalahanku dengan kesakitan yang diberi ini semuanya untuk menghapuskan dosa dan mengangkat darjat Kata seorang sahabat wanita yang bernama Ummul Ala radhiyallahu anha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ziarah saya, wahana maridatun sedang saya sakit. Syiul Ambiyah wal Mursalin ziarah orang sakit, maci orang perempuan yang muslimah sakit, Nabi pergi ziarah. Ini menunjukkan tidak menjadi kesalahan kita ziarah orang perempuan. Fakahlah apa Nabi beritahu? Abshiri ya ummalala. Terimalah khabar gembira wahai yang Ala beriman. Jadi, kalau kita tidak beriman, kita tidak akan dapat berjumpa dengan orang yang beriman. Jadi, kita tidak akan dapat berjumpa dengan orang yang kita kelu untuk dapat Beristighfar Malasnya kita Maka dengan kesakitan yang diberi Allah kita hilangkan akan Takak mana? Kamatuzhibun naruha basad zahabi walfitdadi, sebagaimana api menghilangkan kotoran emas dan perak. Sakit telah memberi satu perkara yang besar, dan kalau kita boleh beri kepada dia nasihat-nasihat lain yang berguna tentang salat dia, tentang puasa dia, tentang kalau orang ini orang kaya kita nasihat supaya dia berwasiat cukup cantik sebagaimana telah kita huraikan pada khutbah yang lepas maka apabila kita sampai ke rumah orang yang sakit dan keadaannya telah berubah daripada kesakitan biasa kepada seorang yang nak meninggal dunia apa yang kita kena beritahu kepada dia ia itulah pada waktu itu kita kena letak di harapannya pengharapan yang tinggi. Kerana tidak ada masa, tidak ada waktu lagi untuk dia kembali melakukan ibadat. Tak ada masalah. Mati sudah dekat. Beberapa riwayat yang menceritakan tentang sahabat Nabi r.a. Sayyidina Muaz bin Jabal r.a. Ketika hampir mati. Dia telah berkata, Allahumma inni kuntu akhafah. Ya Allah, sebelum waktu aku sihat, aku takut kepadaMu. kepada-Mu Pada hari ini aku hanya mengharapkan rahmat dan keampunanMu. Tak ada masa lagi untuk kita buat ibadat, sakit Apabila Bilal hampir dengan nak mati Isteri dia telah merintih, wah huznah Sedihnya saya abang bila nak mati. Fakala bila jawab Wa tarbah, we sukanya aku, subhanallah, nak mati suka. Khabar nalkal ahebatan Muhammad dan Wahisbah. Besok aku akan jumpa dengan Muhammad dan orang-orang bersama Muhammad. Kata Aisyah radiyallahu anha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahabba Allah ahabballahu Siapa dia dalam keadaan nak mati dia tersedang bergeluman dengan nazak dengan kesakitan mati pada waktu itu dia suka nak bertemu dengan Allah ahabballahu Allah taala suka nak bertemu dia Sebaliknya waman karihalika Allah Siapa dia tak mau berjumpa Allah takut menggigil tak mau sebab amalan yang tidak baik karihalahu liqa'ahu Allah Taala pun tak suka nak tengok dia Nauzubillah Fa qult kata Aisyah ya nabi Allah akarahiyatul maut apakah makna orang tak suka jumpa Allah Taala ini orang yang benci kepada mati kalau itu artinya berat. Sebab fa kullun nakrahul maut, semua kami tak suka dengan mati. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kadzalika, bukan itu ya Aisyah. Biasalah orang takut nak mati tapi bukan itu maksud. Tetapi yang dimaksudkan di sini walakinnal mu'min. Orang mukmin apabila diberi khabar gembira dengan rahmat Allah Diberi khabar gembira dengan keampunan Allah dan syurga Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Orang-orang yang telah mengucap rabbuna Allah, telah berkata kami beriman, Tuhan aku ialah Allah. Thumma istaqamu, mereka tegak berdiri di atas landasan yang betul. Tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Malaikat datang ketika dia nak mati memberi khabar gembira Allah takhaf wa la tahzanu jangan takut jangan duka cita Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu adun. bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah pada waktu itu orang yang nak mati dia tengok tempat duduk dalam syurga ahabbaliqa Allah ketika itu dia nak mati kerana dia nak jumpa Allah dan akan dapat masuk dalam syurga Allahumma ij'alna ja minhum ya Rabbi. jadikan kami orang itu kata nabi wa innal kafir sebaliknya orang kafir wal iazubillah orang-orang yang jahat yang tak baik apabila nak mati diberi khabar yang tidak baik malaikat datang di saat-saatul ihtidar malaikat mengatakan ini tempat duduk kamu dalam neraka wal iazubillah karihalika allah pada waktu itu dia tak mau mati roh dia masuk balik ke dalam tubuh tak mau keluar terpaksa malaikat kena sentak keluar sebagaimana ditarik besi yang bercangkuk di dalam guni yang basah cuba kita bayangkan ngerinya sukarnya ruh nak keluar bagi orang-orang yang tidak beriman kerana mereka benci tak mahu tengok Allah wa karihallah uliqahu ketika itu Allah tak, malah, tak mahu tengok dia muslimin dan muslimat inilah gambaran yang kita nak tengok di saat orang itu menghadapi kematian maka kita perlulah berbuat persiapan supaya kita termasuk di kalangan orang yang melekat bil jannah memberi khabar gembira maka kata ulama' di sana ada beberapa adab ketika menghadapi saat kematian orang yang datang kita kena tengok siapa dalam bilik orang nak mati, ni siapa ada kalau ada orang-orang yang tidak baik orang-orang yang masuk dalam bilik tempat orang sakit duduk mengumpat orang masuk di isa okok halau dia keluar daripada bilik wal'iyyazubillah kerana pada ketika itu malaikatur rahmah malaikat tidak akan duduk bersama dengan orang-orang ahli-ahli maksiat dan orang yang buat kemungkaran maka kita letak mereka di tempat lain kerana orang di saat itu hadhudur ahli muhtadar Hadaratul Malaika Malaikat datang pada ketika itu Malaikat maut datang Akan masuk Maka Kita yang berada di saat itu Biarlah orang yang baik-baik berada dalam itu Kalau ada anak-anak perempuan Yang tidak tutup aurat Suruh dia tutup Cantik-cantik Sudah habis masa kamu nak tunjuk jambul di sini Bapak kamu dalam keadaan nazak Ibu kamu sedang bergelumang dengan Malaikat-Malaikatul Maut kamu masih lagi act eh, depan Allah tak mau tutup aurat contohnya sedangkan dalam rumah ada orang laki-laki yang bukan mahram nasihatlah kepada mereka cukup bukan tempat model di sini tempat manusia kembali kepada Allah maka di saat itu hendaklah kita berbisik dengan mayat dengan orang yang mat, nak mati lakinu mautakum la ilaha illallah hendaklah kamu ajar kepada dia kita duduk dekat dengan telinga dia kita bisik dengan telinga orang sakit jangan suruh dia kata kita kata la ilaha illallah la ilaha illallah kita yang kata bila kita nampak mulut dia bergerak dia sudah kata la ilallah berhenti sekejap kalau dia bercakap balik minta air ke sebagainya kita ulang balik la ilaha illallah karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqal al-janah Sesiapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah orangnya akan masuk syurga Maka kita mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita Dan sahabat-sahabat keluarga yang kita sayang Akan dapat Menghabiskan umur Sebelum nyawa kita ditarik Lebih dulu kita dapat mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Itu yang pertama Kemudian Kalaulah kita nampak orang ni sudah keadaan nazak, hampir nak mati. Maka kita pusing kedudukan dia biar duduk menghadap ke arah kiblat. Biar tubuh dia menghadap ke arah kiblat. Jadi, kepala dia sebelah sana, kakinya ke arah kiblat dan angkat kepala dia biar nampak dia ni menghadap ke arah kiblat. Kerana disebut dalam hadis, Al-Bayitul Haram, Qiblatukum Ahya'an wa Amu'atan. Baitullahil Haram Kaabah itu menjadi kiblat kepada kamu hidup dan mati. Ketika kita hidup, kita solat ke arah kiblat. Kita nak mati, kita hadapkan muka kita kiblat dan dalam kubur nanti pun orang akan letak muka kita ke arah kiblat. Ini terjadi sebagaimana yang berlaku pada seorang sahabat Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Dia telah berwasiat kepada anak-anak dia ketika dia sakit dia kata wahai anak-anakku sekiranya saya ihtidar hampir nak mati hadapkan muka aku ke arah kiblat bila orang ni beritahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan asabal fitrah al-bara telah kena wasiat di itu dengan fitrah manusia ini akan menghadap ke arah kepada kiblat jadi kita itu di antara adab yang kita kena ambil kira perkara-perkara ini nampak simple. Kadang-kadang kita nampak biasa itu, tak bukan biasa. Orang ini permulaan rahlah perjalanan yang panjang entah bila. Berakhir tak berakhir dalam syurga atau dan rakawul ijaz billah. Yang seterusnya yang kedua, setelah kita letak dia ke arah kiblat. Dan kita juga telah mengajar dia la ilaha illallah. Apabila mati orang yang telah mati pada waktu itu itulah kita yang pertama kita tutupkan mata dia. Tutup mata dia rapat-rapat kerana orang nak mati ni biasa mata dia terbuka. Ceritanya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Abu Salamah waqad syaqqo basaruhu Mata dia telah terbuka. Tengok ke atas. Tak ada dah, dia sudah mati. Nabi SAW telah menutup matanya. Dan Nabi bersabda, Inna ruh idha qubida tabi'ahul basar. Nyawa, apabila ditarik, mata akan ikut nyawa. Kerana itulah, orang nak mati. Istilah orang Melayu kata, memandang. Dia tak pandang anak dia. Dia pandang ruh dia naik ke langit. Bila nabi kita sebut macam ni faddajana sum min ahlihi mana keluarga Abu Salamah bertepil lah kuat, kuat dia tahu bapa dia sudah meninggal maka nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menangguhkan memberi nasihat nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bkhair jangan kamu kata kepada diri kamu kecuali kebaikan fa inal malaikata yu'minuna ala ma taqul kerana malaikat akan mengaminkan Apa yang kamu kata Bila orang ni mati Kita tahu keluarga kita sudah mati Orang yang kita sayang sudah mati Kita tutup mata dia Jangan bertempit Sekadar kita bersedih biasalah. Tapi kalau nak bertempit mati dah orang ni Tak ada lagi siapa nak jaga aku lepas ni Malaikat duduk amin amin Tak ada orang jagamu lepas pada ni Ini bahaya Allah subhanahu ta'ala Uji kita dengan kematian yang begitu besar tetapi Nabi SAW mencerita kepada kita, Jangan kamu kata benda-benda yang tidak baik. Kerana malaikat akan mengaminkan apa yang dikata. Kemudian setelah itu Nabi kita doakan ke atas Abi Salamah dengan doa yang ini. Kita cuba ingatlah belajar doa ini dalam kitab perisai muslim kita ada. Nabi berdoa, Allahumma gfirli Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin wa'ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fi qabrihi wa nawwir fi itu doa nabi ketika meziarihi abi salamah dan menjadi sunnah kepada kita bila kita pergi ziarah orang mati sama ada kita buka muka dia ataupun tidak kita pergi dekat sahabat kita yang meninggal ini kita baca doa ni Allahumma fili siapa nama orang mati Muhammad Amrullah sebut nama Allahumma fili Muhammad wa rafa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsah lahu fi wa nawwir lahu fi... baca doa kalau tak pandai bawa kertas terjemahannya boleh baca kita doakan kepada mayat yang pertama setelah kita tahu dia mati doa kita sampaikan dan yang seterusnya setelah kita ziarah orang mati kita juga diminta supaya bercakap dengan percakapan yang baik. Percakapan yang baik di dekat orang mati ataupun orang sakit. Apa yang kita cakap? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Idza marid aw al Kalau kamu pergi daerah orang sakit ataupun orang mati, faqulu khairan. Kenalah kamu kata dengan perkataan yang baik. Jangan duduk cakap, takut tentu pasal dekat orang mati. Kalau nak pergi cakap nak buat besar dekat orang mati jangan pergi. Duduk kat lain lebih baik kerana nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu malaikat akan mengaminkan apa yang kamu kata kata di ummu salamah setelah abu salamah meninggal aku pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada dia abu salamah telah wafat kata nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita ajak kepada ummu salamah bila kita dengar kematian kita kena kata doa ni allahumma wafirli wa lahu wa minhu 'uqba hasanah itu dah antara doa. Dan juga dalam doa yang masyur yang kita baca. Inna wa inna ilaihi raji'un. Kita baca. Dan beberapa doa lagi yang kita ada. Maka kita jawab. Buat doa Abu Salamah ni cantik. Quli Allahumma ufilli walah. Kamu kata bila kamu dengar tentang kematian. Berikanlah keampunan kepada saya dan kepada orang mati. Wa'aqibni minhu uqba hasanah ganti kelah saya daripadanya dengan ganti yang baik makna kalau orang ini pergi biar ada orang lain yang yang ambil ki, kira hal kita maka itu dipanggil istirja. kita kena baca beberapa doa yang ada lagi yang saya rasa tuan-tuan boleh tengok dalam dalam perisai muslim sudah ada di situ jadi di antara tanggungjawab kita juga adalah kita larang orang-orang keluarga si mati ni daripada berkata dengan kata-kata yang tak baik Koyok baju ke tarik lanse ke tarik lah. ini semua perbuatan pada jahiliah yang perlu kita teliti dan kita kena larang adapun menangis setakat mengalir air mata kesedihan itu biasalah sebagai naluri seorang manusia tak mungkin manusia yang kehilangan orang yang disayangi tidak menangis dan kalau tidak menangis tu mungkin orang tu orang dikira orang yang sangat keras hatinya ataupun orang dia mati tu bukan orang yang disayangi itu di antaranya a'udzubillahi rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur maksudnya kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap yang bernapa, bernyawa akan merasai mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah kamu akan dibalas apa yang kamu lakukan ini pada hari kiamat. Siapa yang lepas daripada neraka dia akan masuk syurga maka orang inilah orang yang bertuah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul wurur. dunia ini hanyalah satu ujian tipu daya dunia sahaja. Barakallahu lilaikum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatihi hakim. Akuulul ma'at semaun, wa astufrillah li, walakumul walidah, walulidikum astufruh, innahu falghafurur rahim. Alhamdulillah. Al-Lazhi haddana lihada, wa ma kunnalinahtari alaula an haddana Allah. Ashhadu ala illaha illallah wa hidau la sharikalah, wa ashhadu annasidana wa nabiyna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma cillilahamduka wa rasulika Muhammad, wa ala alihi wa sahibih. وَمَنْ سَعْرَ عَلَىٰ نَحْجِهِ وَحْتَدَىٰ بِهَدِهِ وَاسْتَنَّا بِالسُنَّةِ إِلَيْا مِدِّينِ أَمَّا بَعْدْ يَأَيُهَنَّا سُتَّقُلَّهِ <اللَّه> Wahai hamba-hamba Allah inilah kita bertakwa kepada Allah Azza Wajalla di saat menghadapi kematian kita mesti bersifat sabar pada waktu itu kuatkan semangat kita daripada merau, meratap, bertempik pukul, barang-barang, koyak baju dan sebagainya kerana ini perbuatan jahiliah tetapi kalau setakat menangis mengalir air mata sedih itu dia, dimaafkan karena nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya anaknya Ibrahim alaihi salam nabi kita datang ke rumah Ibrahim nabi kita mengangkatnya nabi kita taqabbalahu wa nabi kita cium anaknya Ibrahim kemudian selepas pada itu Ibrahim meninggal nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata Salah seorang sahabat, Amr Rahman bin Auf bertanya. Wa anta ya Rasulullah, tuan sendiri menangis? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bin Auf, innaha rahmah. Hati manusia ni bila ada kasih sayang, dia akan menangis. Kamu ni orang tanya lagi, Nabi kata, innal ayna tadma', mata menangis. Wal qalbu yahzan, hati duka cita wala naqulu illa ma yarda tapi kita tidak akan kata kecuali setakat yang Allah Taala izin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lillahi ma ataa wa jadi kita kata apa yang kita kata wa inna bifiraqika ya ibrahim la kita dengan berpisah dengan engkau ya ibrahim sangat duka cita kemudian itu yang dibenarkan setakat kita mengalir air mata dibenarkan tidak menjadi kesalahan sebagai naluri manusia yang ada sifat rahmah kasih sayang Apabila mayat selesai, meninggal dunia, tu kita tutup mata dan kita adalah tudung jenazah dia. Kita tutup jenazah dia dengan kain, tak kira warna apa kain yang ada itu. Ini berbeza dengan kain kafan nanti warna putih. Dan dibenarkan sekiranya ada orang datang nak ziarah orang yang menyayangi, orang yang dekat dengan jenazah ini untuk mengucupnya maka tidak menjadi kesalahan kita buka muka dia dan kita kucuk di antara dadanya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya ketika nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sujiya bi burdi telah ditutup ditudung jasadnya mulia itu dengan kain burd yang diambuat daripada negeri Yaman ditutup itu kita kena tutup mayat dengan baik-baik, letak dia mengarah ke arah Qiblat. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga cerita, apabila matinya Uthman bin Maz'un, radhiyallahu RA, anhu orang pertama yang meninggal di Madinah, Nabi kita SAW pergi ziarah Uthman bin Maz'un. Dan Nabi kita buka muka dia, Faqabbala. Nabi kita mengucup dahi Uthman bin Maz'un. Mulianya seorang sahabat. Ia meninggal dunia dikucup dahinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah raaitu dumu tasilu ala wajhi, aku tengok mengalir air mata. Menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mukanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi wafat berada di rumahnya di sunnah dekat dengan masjid Qobat bila dia dengar Nabi wafat maka Abu Bakar RA berlari naik kudanya ala farasi naik kuda dia lari balik ke Madinah sampai-sampai dekat rumah Nabi penuh orang likur rumah Nabi dan Sayyidina Umar radhiyallahu RA anhu sedang mengamuk ketika itu kerana dia tak boleh terima kewafatan Nabi SAW Umar memberi amaran siapa kata Nabi wafat? aku pancur kerana terlalu panik dengan keadaan yang berlaku Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu tak bercakap kata Aisyah dia tak tak bercakap Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terus menuruni ke jasadnya mulia yang sedang yang telah wafat fakashafa an Abu Bakar buka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam Summa akab عليه dia terus mengucup dahi. Tum mabaka atau baka menangis pada ketika itu. Au baka menangis. Ketika mengucup dahi Nabi SAW dan Au baka berkata. biabi abi anta ya nabi Allah anta wa ummi ya nabi Allah. Aku tebus engkau dengan mak dengan bapa aku. wahai hayya Rasulullah la yajma Allah alayka mautatayni. Allah taala tidak kumpul lagi mati kematian yang kedua serta mati ini maka kematian yang ada ini engkau telah merasainya dan dalam keadaan itulah saya Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di tepi rumah Nabi mencerita kepada masyarakat ayuhan wahai manusia man kana ya'budullaha ya muhammadan fa inna muhammadan qad mat Sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man tetapi siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun Allah Taala hidup tidak mati selama lama Abu Bakar membaca al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi Tidak adalah Muhammad ini kecuali seorang rasul yang telah berlalu, beratus-ratus rasul yang sebelum daripadanya. Sayyidina Umar yang sedang marah Umar kata, ke'an ni seolah-olah Al-Quran ini sekarang aku dengar Umar terduduk menangis ketika itu. Itulah menjadi sunnah kepada kita. Bila kita zirah orang mati orang kita sayangi, ahli-ahli ulama kita, ibu bapa yang kita sayangi, yang adalah kita kucuk dahi mereka sebagai tanda sayang kita yang terakhir. Dan kesakitan yang berlaku ini cukup berat. Saya banyak dalam hadis menyebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kematian sakaratul maut terpaksa menghadapi saat yang getir yang begitu sakit Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam selepas daripada itu Aisyah telah membuat satu kenyataan ma'arbitu ahadan bihauni mautin ba'dal laziraitum minshidatim mauti Rasulillah. Aisha kata setelah aku tengok teruknya Nabi nak mati kesakitan yang Nabi hadapi itu sakaratul maut. Terlepas pada itu kalau aku tengok orang lain mati senang Aku tak cemburu lagi Kerana Rasulullah sendiri Terpaksa menghadapi saat yang begitu gawat dalam keadaan yang begitu berat Itulah Muslimin dan muslimat Perbincangan yang sempat kita Bincangkan pada hari ini dan insya Allah Kita akan sambung perbincangan kita Tentang apakah yang patut dilakukan Setelah Selesai saat-saat kematian tadi Kita telah ajar dia mengucap Dan kita telah tutup mayatnya dan apa yang perlu kita buat insyaallah dalam sebahagian kita yang akan datang pada hari jumaat yang mulia ini banyakkan selawat kata nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barik ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahumma wafilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'awad Rabbana atina min ladunka rahmatan wahai'lana min amnina rasyada Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azab an-nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala